Som aquí, ven camí Canal Fantasma. Molt bé, princesa. Els últims 100 metres. <tot> Pot, s'us acosten dos megablocs! Tranquil·la, això ho arreglo jo en un segon. <tot> Flenxa d'Àsar! Sí! Oh. Inclin, Pot, d'una una vegada hi ha un altre bloc. Un altre? Hot! Ah! Ah! Eh? No! Hot, has perdut massa punts de vida. Hot, què fas ara? Veieu, què us he dit? Molt bé, nano! Enhorabona! Jeremy, una altre dia contempla l'espectacle i deixa que els professionals facin la feina, eh? Ah. <laughs> què? Mm -hmm. Jo me'n vaig a desactivar la torre. No feu aquesta cara! Només era una broma! No ho deia de debò, Einstein! Escolta, ho deia per Tornem al passat, ara! Noemi. Present. Pol. Present. Herbé. Present, senyoreta. Nicolà. Aquí. Sí, sí. Present. Jeremí. Present. Tomàs. I ho heu fet bé. Aquest cop us heu superat. Dari I tu, Ot, no t'enfadis a mi, és que... Ot. Eh? Ot. Ot. No hi és, avui. I veig que l'Ulric tampoc. Oh... Herbé? Present, senyoreta. Nicolà? Aquí. Um, sí, sí. Present. Jeremy? Present. Thomas? Present. Ei, ho has fet molt bé, Einstein. Tània? Aquest cop t'has superat i no t'enfadis amb mi. Present. Noemi? Present. Hmm. Després del que li has dit, no m'estranya gens que estigui enfadat amb tu. Ot? Ulric? Eh? Aquí, aquí, senyora. Senyorita. Ja ho veig que sou aquí. El que no sé és què és això tan interessant que us de dir que no pot esperar al final de la classe. M'han mm. preguntat si havia vist, amb tots els respectes, que l'equació de Brouwers que ha escrit a la pissarra està malament. Què? No és que estigui malament des del punt de vista matemàtic, però no ha tingut en compte els teoremes de Bronski sobre els fenòmens de masses comparades. Hauria d'haver considerat la segona variable com una massa al quadrat, no una factorial. mm, -hmm. mm -hmm. És veritat, teniu... teniu tota la raó. Mm. Us demano disculpes. Jeremy, no saps pas on són l'Ot i l'Ulric. Els vaig a buscar, ara vinc. No m'ho crec, no pot ser. La llum hi tampoc hi és. No hi ha ningú. Aelita! <tipat> eh. Un sol, Lot, la Yumi i l'Ulric. Digue'm que estan amb tu. No, que no han tornat, tornat l ai l ai No, Aelita, els he perdut. Alguna cosa deu haver fallat quan tornaven cap aquí. Calma't, sisplau, no es, no es poden haver sumat. la sala dels escanes mentre jo no busco a Bona idea, ara hi vaig. Oh! Em podries dir què hi fas, tu, aquí? Doncs... Com va, això? També com pot anar després de dues hores de mates. Hm? Vosaltres sabeu què li passa? Està enfadat amb Lot. Escolteu, ha passat una cosa molt estranya a la classe d'anglès. All the world a stage, and all the men and women merely players. They have their entrances and... And all the men and women merely players. They have their entrances... Ho repetit. No entren res com un disc ratllat. I què creus que pot ser cosa del Xana? No t'ho sabria dir Ulric, però per si de cas, val més que estiguem alerta. Hmm. No veig ningú. Se, el Xna. No això és molt greu. Uh... Tothom està molt preocupat. Per última vegada, saps on són la Yumi, Lot i l'Ulric? No senyor, no. Uh... Com ja et deus imaginar, els seus pares estan molt amoïnats. Li repeteixo, no ho sé on són. Ai. Jeremy. Fes memòria, sisplau. El detall més petit pot ser molt important. Vosaltres quatre sempre aneu junts. Uh, uh, D'acord, senyor. farem memòria, però necessito estar sol. S'ha de tenir molta barra per demanar-me això. Però si aquesta és l'única manera de treure'n l'aigua clara, et dono tres minuts. Gràcies, senyor. He rebut el missatge. Què en saps? Em, em sembla que Jeremia i jo, que no, no són. Però hi ha una torre tortilada. No, no he, he aconseguit localitzar-la no no per raó, això. M'has d'ajudar. Vine a la, la fàbrica. fàbrica. No puc, ara. El director no em deixa sortir del despatx. Tranquil, Tranquil jo t'ajudaria a sortir d'aquí. Sí, com, com a la Xana, Xana, jo, també jo també puc entrar a la xarxa del de col·legi. Escolta'm. Escolta'm bé. Estic segur que en Jeremy sap molt més del que diu. Truquem a la policia? M'ho mm -hmm. he pensat bé. Li diré on són. Mm. Passa'm els pesos. No, agafa-t'ls tu. Gràcies. Heu sentit el de... Ei, sabeu què? No. Què? Necessitava rodes noves perquè se'm van trencar la rampa. Truco al paio de la botiga i... Eh? Ei, sí, sí, ja era d'aquest color la teva brusa o l'has rentada amb plomes de canari? Mira que ets pringat. Et faig saber que aquest és el color que es porta aquest any. Ha, ha, ha, ha. Inútil. Heu sentit el nou disc de rock de Foc? Ho Heu sentit això? Eh? Mira que ets pringat. Eh? Et faig saber que aquest és el color que es porta aquest any. Mm. Jo n'he dit res, aquest cop. Nois, tenim un problema. Hmm. Però aquí no hi ha ningú. Hem d'esperar una estona. Mm -hmm. Estan a punt d'arribar. Què? Bé, no, no, no! Uh, uh, uh. Jeremí! S'ha ficat. No pot haver desaparegut així com així. Suposo que ja saps que si no detecta res viu als escàners, això voldrà dir que... Ja ho sé. Ara sortirem de dubtes. Són buits. Oh. Els escàners no hi són. No ho entenc. Si no són aquí i a l'Ioco tampoc, on són? Jeremy. Què? Escolta, abans que et vessis tu he captat alguna cosa. És una... una transmissió per ones arcgians. Però t'ho adverteixo, el que veuràs és molt estrany. És això. Molt oh bé, sobi! <laughs> això és de bojos! I i dos! Dion, i dos. Fins enlaire! Ei, què t'ha picat ara, tu? Ho has fet expressament! Idòls! Ei, què t'ha picat ara, tu? I Ho has fet expressament! Eh, ha tornat a passar! Aquesta me ah, la pagaràs! Repeteix sense parar! Continueu tots sols! Jeremy? D'on surten aquestes imatges? Han tornat a la Terra, ja? I si el que veiem és una gravació? És impossible, Elita! Jo també hi surto! Passen coses molt estranyes. T'ha dit res, l'Elita? Tinc problemes per contactar amb ella. No tinc ni idea de si ha captor torre activada o no, però la mínima alerta haurem d'actuar. Espera, com és que no fas educació física? En m'ha dit que no calia que em fes. Sí? Que estrany. No ets el seu millor alumne, que diguem. Perquè jo el sé tractar, en Jim. 26, okay. oh, uh. No com ells. Jo al·lucino. Això no és una gravació. Això està passant en algun lloc, ara. No són ni a l'Ioko ni al món real. Són en alguna altra banda. Ja ho sé, però he comprovat les dades dels protocols de transferència i tret que no hi hagi alguna mena de món paral·lel en algun lloc. Un espai intermèdi no existeix, Jerem. A menys que el Shannon n'hagi creat un. És mm -hmm. clar, Un món paral·lel a l'Ioko! L'ha creat fent servir de model al col·legi i és la trampa perfecta! Es pensen que són al món real, però és una il·lusió. Estan a la mercè del Shanna, sense la seguretat del món real ni els poders que tenen el Yoko. Els hem de rescatar. Mira de trobar l'origen del senyal. Ja ho he provat, però és impossible. Està codificat. L'únic que podria seguir és l'ona auditiva. Amb això n'hi hauria d'haver prou. La podem fer servir de guia per l'escàner per arribar a la font, amb l'ajuda d'un programa de correcció de rot. Dostó que funcioni i, a més a més, qui anirà? Només hi són tu i jo i no hi ha. Hi aniré jo. Si tu t'encarregues dels controls, ho puc aconseguir. És molt perillós. Ja ho sé, però no podem deixar l'Ulric, la llum i l'od en mans del Shanna. Pensa una cosa, si jo estic parlant amb tu... Qui és l'altre Jeremy? Elita, hi ha una cosa que et vull dir per això. Ja queda entrar en un món virtual, m'hauria estimat més fer-ho per estar amb tu. I jo. Som-hi, doncs. Quan oh, Vicenç? Esclar que no, ja m'agradaria. Hmm. Hmm. Ja és aquí. Tenim una visita, Jim. Hmm. Segur que deu ser això. Molt més que m'hi acosti per assegurar-me'n. Sí, reconec que la llum és molt intuïtiva, però a vegades també s'equivoca. Reconeixer-ho, Ulrich, una noia que li agrades tu no pot ser del tot normal, no traves? I en Jeremy, què? No em diguis que no actua d'una manera estranya. Sí, no es pot negar que està una mica rarot, però això no vol dir que ens estigui amagant alguna cosa, digues. Hola, ah, Yumi, què hi ha? Ha tornat a passar, però ara és pitjor que mai. Ara ja passa a casa meva. Explica'm-ho tot. Són, són els meus pares. Es comporten d'una manera molt estranya. No paren de fer els mateixos gestos i es comporten com si... no sé, com si jo ja no hi fos. És com si fossin imitacions dels meus pares. Hem de fer alguna cosa, Ulrich. No et quedis aquí, t'espero al parc, que avisaré en Jeremí perquè ens trobem a la fàbrica. No, en Jeremí no. Mm -hmm. Tu, Lot i jo només, entesos? No li digueu res a en Jeremí aquest cop, no sé per què, però no me'n refio. Fins ara. Oh. Hm? Espero que sigui. Eh... Uh... Oh? Uh... Tots els obstacles. Hmm. Hmm, hmm. Espero no arribar massa tard. Li heu dit res en Jeremy? No, no li hem dit res. Però, Yumi, quan siguem a la fàbrica no podrem anar a Lyoko sense ell. Quan hi arribem ja veurem què fem, però no hi podem confiar ara mateix. Eh? No es veu ningú, devia ser un esquiró. No. Au, vinga, anem. És com si l'Yoko hagués desaparegut. I és molt possible que sigui això el que ha passat. Eh? Jeremy! Jeremy? Però què hi fas, tu, aquí? He rebut un missatge de l'èlita, Diu que hi ha una torre activada. Parlava d'un programa per esborrar l'Yoko. Des d'aleshores no en sé res. Ah. Ah. Yumi, ho hauríem de comprovar, això. Un moment. Si s'ha perdut l'enllaç, com penses enviar nos -hi? He creat un nou protocol d'accés. Només ens fan falta els escàners. Au, què esperem, doncs? Hmm. Espera, Ot, no ho veig clasher. Ah. Però què et passa? Mira'm bé, sóc en Jeremy! No podem perdre temps? I si és veritat que vols borrar el Yoko? Has pensat en la l'Elita? Escolta, m'has de creure, però si vols estar més segura, transferiré l'Ot i l'Ulric primer. Ah? Ah. Ah. Ah. Tens raó, Yumi! És una trampa! Eh? No hi aneu! Shanna, és això tot el que saps fer? Una vulgara imitació de mi per entretenir-nos? No li feu cas! El fals Jeremí és ell! Tot el que hi ha aquí és fals! Què? Eh? No heu tornat de l'últim viatge a Lyoko. Sou en un món virtual que ha creat el Xana. Això explicaria les incoherències d'avui. Naturalment que sí, el Xana també comet errors. Ell només té coneixements teòrics del món real. Ara vol que entreu tots tres a l'escàner per fer-vos desaparèixer per sempre. Això és absurd, Xana. És veritat, no tenim cap prova que no sigui ell qui ens enganya. Les incoherències podrien ser obra seva, també. És clar que sí. I mentre ens entreté, la Elita i Lyoko el desapareixen per sempre. L'única prova que tinc és que sóc aquí. Haurreu de decidir quin dels dos us enganya. I no sóc jo. Si, tal com tu dius, aquest món és virtual, ens pots explicar com hi has arribat? T'escoltem, Shanna. A través de l'escàner, sóc aquí, en forma virtual. T'acabes de delatar, tothom sap que el Jeremy de debò no hi entraria mai de la vida en un escàner, els hi té pànic. Ah. Eh? Eh? Doncs jo estic segur que sí que hi entraria, si fos per salvar els seus amics. Faria això i molt més. Hi poso la mà al foc. Això que dia no té lògica. Els hi té tanta por ni li passaria... ni passaria pel cap entrar-hi. Si no, com s'explica que no ho hagi fet ja? Molt fàcil, perquè el Shannon no és infal·ible. El seu coneixement de la gent és només aproximatiu. Ben dit. I pel que fa a l'amistat, el coneixement que en té és 0,0. M'alegro de veure Einstein. No, això no és lògic. No! d'areia Aelita, sóc aquí. Estàs bé, tu? Sí. Tranquil. Oh... Els he fet tornar tots a l'Ioko Sans i Estalvis. La bombolla del món paral·lela ha desaparegut. No recordo res de res, però em sento com nou. Aelita. Què ens ha passat? El Son ha creat una rèplica del vostre entorn perquè us penséssiu que era real. Ens ha tancat en una presó virtual. Sí, però en Jeremia i us hem pogut alliberar. Què? En Jeremia ha vingut a Ioko? Sí. És fantàstic, Einstein. Ja pots formar part del Club dels Valents. Gràcies. No t'ho tindré en compte. Eh? Atenció! El comitè de recepció del Xana! No pateixis, ja hi estem acostumats. No pateixis, ja hi estem acostumats. És bufar i Som fem polla, Som-hi!